Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Muhamad al Nira, Muhsinat Muhsinah, Muhrasul Nira, Waradi, Warshohbi, Warbad. Kita meneruskan bacaan kitab Al Fusul di Surat Al yang ditulis oleh Alimah bin Mukasyir Ramadhan. Kita akan meneruskan pasal yang disumbang oleh Imukasyir tentang persubatul tabuk perang tabuk. Dan disumbang juga oleh persubatul Usrah ini adalah perang Al usrah yang berat. Sebutkan Pemperangan ini terjadi di, berang, di bulan Rojak Tahun yang ke-9 Setelah Fatku Mekah Bukan berarti ketika Mekah Sudah menjadi negeri kaum muslimin Kemudian mereka para suhabat dan juga Nabi SAW selesai tugasnya enggak? Nabi terus berjihad Untuk menyebarkan agama ini Mengirim pasukan-pasukan Untuk mengajak manusia Masuk ke dalam Islam Bahkan setelah itu beliau pun menyerang Thaif. Demikian juga menyerang Hawazin yang dikonak-konak engkau Hunain, perang Hunain. Maka kemudian kita baru sekarang ini perang Kabuk. Disebutkan pada pertemuan telah lewat <tuh> bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad sebelumnya beliau diperintahkan untuk mempertahankan diri ketika diserang kemudian ketika Allah mengetahui kekuatan kaum muslimin kemudian diperintahkan untuk berjihad dengan menyerang orang-orang kafir untuk menyebarkan agama Islam sebutkan di surat apa ayat 29 qatilul ladina aleyhin nabillahi wa nabillabil akhir perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir hidup dengan berziat Nabi dan para sahabatnya. Maka kemudian Nabi saw menyebarkan agama Islam dengan berziat kepada orang-orang Arab, orang-orang ya, di sekitar Madinah, ya, Mengajak bahkan orang-orang mengajar orang-orang Arab orang-orang sekitar Madinah untuk berziat, untuk menyerang Romawi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Madinah, demikian juga orang-orang sekitar Madinah, dan orang-orang pedalaman, orang-orang Badui untuk ber menghadapi orang-orang Romawi, -orang, orang -orang kerajaan yang besar di waktu itu. Demikian juga nanti setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga ber menghadapi orang-orang Persia. Di sekitar Iran, di sekitar Irak. Maka di perang Tabuk di sini Nabi menghadapi orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi ada di di Syam, di Suriah sekarang ini. Kemudian disebutkan bahwa dari kabilah Najab itu terjadi di bulan Najab tahun yang ke sembilan. <coughs> Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin berperang kecuali apa? Menunjukkan arah yang berbeda, termasuk dari timur daya. al Alharbuhedah, perang terhadap dari timur daya. Beliau ingin menyerang ke arah timur. Maka beliau seakan-akan mengarah ke arah barat. Apa semisal itu. Kecuali di perang ini. Di perang tabuk ini Nabi sudah mempersiapkan. Dan menyebutkan secara terang-terangan bahwa akan menyerang orang-orang Romawi. -orang ya demikian. Karena disebutkan sangat kuatnya musuh yang dihadapi. Sehingga Nabi selasa saja menyebutkan. Supaya mereka para sahabat bersiap-siap. Yashid Dati Aduwim sangat kuatnya musuh mereka Yaitu negara adidaya menurut kita sekarang ini Negara yang punya kekuatan besar orang-orang Romawi -orang, orang -orang Dan banyaknya mereka Selotihi, Banyaknya mereka ini Dan itu terjadi ketika apa? Ketika buah-buahan itu sudah mulai Akan dipanen Demikian juga waktu itu Dalam badan Pak Ceklih menunggu Hasil yang dihasilkan Kemudian Nabi pun merintah untuk berjihad dan sebukan Rasulullah bin Aba'ar, Rasulullah waktu itu berinfak dengan infak yang sangat besar di Jazirah Utsroh ini di pasukan yang berat ini tentara yang berat, bahkan disebutkan beliau itu berinfakkan seribu dinar, padahal satu dinar itu sekitar seratus juta, jasman mengatakan bahwa beliau berinfak dengan seribu ontar, seratus kuda dengan belakang. dengan perbekalannya. <tuh> Kemudian disebutkan Nabi Sallam kemarin sudah kita sebutkan beliau menunjuk Ali, Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah dan sebenarnya orang munafik mencercah beliau, mengejek beliau mereka mengatakan tarawah ala nisa wa duriyah jadi yani Nabi Muhammad meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Madinah bersama dengan anak-anak Demikian juga perempuan-perempuan maka Ali pun mendatangi Nabi Sallam Nabi Sallam mengeluhkan, ejekan mereka orang, -orang munafik. Ini nabi Muhammad menghibur dalam hadis yang sahih semua lima Bukhari hari dari Muslim. Ya dari hadis saat Nabi Wakaf tidakkah engkau ridho untuk keadaan? Ya engkau di sisiku seperti keadaannya Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Karena terdoh antapun amini biman silatih Harun min Musa. Walau anak hulai Nabi Makdi hanya saja tidak ada Nabi selaku. Jadi ya, demikian Nabi mau menghibur Ali bin Abi Thalib. Ya, Demikiannya. Ini Nabi sudah persiapkan di sini, anak pasukan sangat kuat ya, di orang-orang Mawiy. Dan Nabi menuju Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah, mengurusi keperluan perempuan-perempuan, ya, demikian juga anak-anak dan sebagainya. Berikutnya kaulah rawatana. Waktu harajamahu Abdullah bin Ubey, Rasul Nifat. <tuh> <tuh> Dan telah keluar bersama dengan Nabi Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik ini. Rasul divar pimpinannya orang munafik Menampakkan keislaman, tetapi batinnya adalah kafir. Bahkan ketika mati pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir menyatakan. Kemudian turun ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, demikian. Memintakan ampun juga. Ikut keluar waktu itu, summa raja min asna kemudian dia kembali di tengah-tengah perjalanan itu. Kepenaling benar, 2 juta ya daerah yang mendekati daerah Suriah daerah Syam. Fatafalaban Rasulullah sallallahu alaihi anisa wa Maka tidak ikut, kecuali apa yang tertinggal dari Rasulullah sallallahu perempuan-perempuan demikian juga anak-anak. Wa man adzarahum Allahu dan orang-orang yang Allah berikan utur dia dari kalangan laki-laki Miman la yajid dohron Yang mereka tidak mendapatkan dohron Yarkaburu. Dohron ini punggung Punggung yang mereka kendari, Tidak mendapatkan kendaraan Padahal tadi sebutkan, Rizman telah bersedekah Berinfak sekitar seribu ya, Seribu ontar Demikian juga seratus kuda <tuh> Tapi masih kurang waktu itu Maka mereka tidak mendapatkan Tunggangan, sehingga tidak ikut berperang Maka Nabi S.A.W.T Maka Allah Swt memaafkan mereka. Au nafkahatan takpi atau tidak mempunyai nafkah untuk mencukupi mereka. Bamin hum di antara mereka adalah orang-orang yang suka menangis. Jadi, ini yang tertinggal tidak ikut perang. Ya perempuan-perempuan, anak-anak, demikian juga orang-orang yang Allah berikan utuh. Di antara mereka orang-orang yang banyak menangis. Wabah nusabah mereka ada tujuh. Ini tidak ikut perang juga. <tuh> Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kendaraan yang bisa ditunggangi untuk berperang. Sehingga mereka sedih. Sehingga menangis. Karena tidak bisa ikut berjihan. Bukan malah senang, enggak? Sedih. Mereka itu siapa? Bukan oleh bin Kasih, tujuh orang. Salim bin Umair, Waulbah bin Said, wa Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab, WaAmr bin Umam, wa bin Muqoffal, al-Muzani, wa Harami bin Abdullah, wa Irbat bin Syariah, al-Fazari. Bab misar ya. Itu yang mengarahkan hadis alaikum bisunati wa sunati wafaq ar-rusul. Terutandung nah tujuh orang ini ya. Kalau bukan dalam maupun wa'a yunum tapi itu minaddabi hazanan ala yadidum ma fikun. Dan mata mereka menangis ya. Meneteskan air mata karena tidak mendapati kendaraan yang bisa mereka tunggangi untuk berjihad. Kemudian juga yang tidak ikut tetapi orang-orang yang berdosa ya atau orang-orang yang, ber, orang yang bersalah yang oleh Allah maafkan. Ada mereka orang munafik, ada juga para sahabat yang Allah maafkan. Watakallam ya dan tidak ikut juga, tertinggal. orang orang munafik kufrun waynadan karena kekafirannya dan membangkangnya. Watanu nahwa samanin rasulullah, mereka sekitar 80 orang laki-laki. Ini. Ini tidak ikut juga. Watakallam ma'tsatun Kemudian di sini ibu bapa menyebutkan lafadz yang salah di sini beliau mengatakan dan tertinggal juga usoh usoh ini orang yang bermaksiat di lafadz ini tidak pantas dikatakan pada para sahabat ya harusnya kita wala dan kurum ilar dijamil ya tidak kita menyebutkan para sahabat kecuali dengan kebaikan ini lafadz orang yang bermaksiat orang tepat ibu bapa saya di sini jadi beliau mengatakan dan tertinggal orang yang bermaksiat orang tepat tidak perlu dikatakan usoh. Tertinggal begitu saja. Karena kemudian Allah SWT maafkan mereka. Bahkan teman ayat. Siapa itu? Misru Murarah bin Rabih. Ini yang pertama. Wa bin Malik. Demikian juga Kabin Malik. Wahilal bin Umayyah. Iladan bin Umayyah. Sumaka ba'ullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka buat mereka. pada Ba'da budumihi. S.A.W. Bikumsina. Lailah. Setelah Nabi datang. Ya. 50 hari. 50 hari. Nabi Nabi SAW datang. Ya, kembali dari perang Tabuk ini, kemudian Nabi tidak berbicara kepada tiga sahabat ini. Dihajar, diboykot. <coughs> Karena itu adalah bin ta'ala sunadara sampai setelah lewat 50 malam turun ayat Allah mengampuni dosa mereka. Wa la sallallahi nadi naqulib hadaidat taqatul al-ardhi bi barubat wa taqatul al-afusun wadanu alamal jamina wayna yina'ine tamma tabari yadubu. Wa Ya ini, Yang ini tidak ikut adalah ini. Kemudian disebutkan di sini, mulailah Nabi melewati ya, jarak yang jauh. Pada tempat yang dia itu dekat dengan Syam, kejadian yang banyak yang dihadapi waktu itu. Demikian juga hukum-hukum yang banyak. Di antaranya semua di sini apabila kita melewati tempat yang di situ adalah tempat yang Allah turunkan adab, maka kita harus berhati-hati. Nah, apalagi jika disitu adalah disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti Hijr ni tempat Ashabul Hijr, Ashabul Hijr ini kaumnya Nabi Soleh. Tidak boleh kita kita di situ kemudian ya pertama siapa lah tidak boleh. Jikalau kita lewat di tempat itu kecuali kita malah menangis sambil menutup wajah kita. Jadi bagaimana perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? S.A.W Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermaklumat di Torihi Bil Hijr. Maka Nabi pun berjalan maka boleh melewati di jalannya itu Bil Hijr. Hijr itu nama. Yang disebutkan Al Hijr makan fiwa wadi Kuro. Jadi boleh sijil itu adalah Suatu tempat di lembah Kuro. Bina Madinah wa Syam antara Madinah dan negeri Syam Suria sekarang. Ini. Ya, ini adalah tempatnya kaum Samud. Ini tempatnya kaum Samud bersama dengan nabinya, nabi Nabi Soleh Alisrar. Kata Baksahul Hijr Musalin. Rosululah di surat Al Hijr. Nabi melewati tempat Hijr ini. Pakamalhum alayyadku alaihim. Maka Nabi memerintahkan mereka para sahabat Untuk tidak masuk kepada orang yang diajab itu Ya buyu Buyutahum rumah-rumah mereka Illa kecuali ayakun lubakin Ya kecuali dalam keadaan menangis Bahkan disebutkan Kerajaan Saudi Arabia Kami termasuk wilayah Saudi Ya Melarang untuk Dijadikan tempat bercocok tanam Ya Mana daulah Suudiah Mana daulah Suudiah Fizira'ah biar tanamakan. Jadi saudara Biyam melarang untuk kemudian bercocok tanam di tempat tersebut. Kosong, tidak ada yang bercocok tanam. Jadi ya, demikian kan Nabi melarang untuk masuk di tempat tersebut. Kecuali dalam badan menangis. Kalau kemudian malah ya tamasya melihat negeri-negeri yang diada oleh Allah SWT, tidak pantas. Kita dilarang untuk kemudian tinggal di situ. Walaupun ya lewat, ya dalam badan menangis. Ya Illa yaqunu bakin kecuali kalian dalam keadaan menangis Bukan dalam Sayyukhur ini demikian bahasa ilmu muslim Wa la yasrabu illa dan tidak boleh minum kecuali di sumur Naqah. Nah, waktu itu Allah Subhanahu ya, memberikan kepada orang yang beriman di waktu itu untuk minum ya, yang di itu adalah di sumurnya yang diminum di situ unta. Ya, ya di sumur waktu itu tidak boleh dikanggu onta itu. Ternyata mereka kemudian telah membunuh onta itu. Komian Nabi Soleh. Adapun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau <coughs> melarang untuk para sahabat itu meminum dari sumur yang ada kecuali sumur dari onta yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanu, aja bihi, mingoi rihi, dan ma di sini apa-apa. Isi mausol dan apa-apa yang mereka itu ajan membuat ajan ini yani membuat adunan bihi dari air tersebut mingguiri ya dari selainnya ni dari selain sumur yang diminum oleh onta tersebut faliyat amuhul il ibil maka hendaknya untuk memakannya ontanya ya untuk makannya onta jadi tidak boleh minum sumur-sumur yang ada di situ kecuali sumurnya yang diminum oleh onta itu. Ina ya, demikian. Kemudian demikian. Kalau kemudian mereka mengambil air kemudian digunakan untuk mengadon kue yang banyak, maka tidak boleh untuk dimakan kecuali makan adalah unta saja. Wajah itu. Wa Kemudian Nabi sallallahu alaihi pun melewati tempat tersebut mukonaan delapan itu menutup wajahnya. Kan menyebut menyebut eh, ini menutup dengan apa? Dengan eh, pelindung kepalanya ya, itu. Ini pelindung kepala. Anti, anti yang bisa menghalangi dari ombak demikian juga panah dan semis, semisalnya. Amin bersihnya mata di kepala itu. Ya demikian. Ya jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melintasi negeri ini tadi. Negerinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan menuju ke Tabuk. Kemudian disebutkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tabuk. Nabi sampai di Tabuk tempat antara Madinah dengan Syam tadi dengan Suriah. Wafihah Ainun di situ ada mata air tabid itu ishal min ma'i qalil tabid disebutkan ya, ini mengalir air sedikit-sedikit ya sedikit dari air yang sedikit ya nabi melewati ya ketika sudah sampai di Tabuk ya setelah sampai di Tabuk belum mendapati mata air yang airnya mengalir sedikit sekali, -sekali. kemudian apa-apa surat diberokati menjadi banyak dengan berkah nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga berikutnya adalah tanda-tanda keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini air yang sedikit menjadi banyak. Wa Ma'asu'idah min parokati duaih. Demikian juga apa yang disaksikan dari berkahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadil kuswah dari peperangan ini. Mintak ya, siratoh am. Di antara apa yang menjadi mukjizat Nabi di waktu tersebut air menjadi banyak. Demikian juga taksil toham makanan menjadi apa? Menjadi banyak. Alatikan hasil jiz yang mana itu adalah hasil dari pasukan itu dikumpulkan makanan-makanan yang ada jamii semuanya dikumpulkan makanan setiap abad. Kalau mulai sedikit perbekalan, maka dikumpulkan dari setiap pasukan perbekalan jadikan satu minhum idhar al ansi al bar wah al ini sekadar ans sekitar satu ya, binatan saja sedikit sekali tapi di situ Allah berkati. Ya, pada Allah asalamualaikum. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baakalu minu mereka pun memakan hari ini. Wa malau dan mereka memenuhi. Kullawia setiap dari tempat ke Nabi dari kerjase. Nah, apa yang ada di pasal tersebut. Jadi dikumpulkan makanan yang tinggal sedikit itu dikumpulkan semua. Ya dengan kadar yang tidak banyak. Ya. Kemudian apa Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala menjadi banyak. Mereka semua makan kenyang kemudian di Masukkan di tempat-tempat mereka. Wa kadzalama atausuuda Allah Ta'ala, demikian juga ketika mereka haus, demikian makanan sekarang minuman. Dan Allah Ta'ala, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'at sahabat, maka datang di situ awan. Paham, Saudara? Kemudian terjadi hujan. Itu masuk mukjizat juga. Fasya ribu hatta rawu, maka mereka pun minum sampai mereka dalam keadaan kenyang, kenyang minumnya. Ya, Tiada harga lagi. Wah, tamalu dan mereka membawa dari air yang masih tersisa di hujan di tempat itu saja. Semua bacaan hulam tajawas, jais. Kemudian mereka mendapati ternyata awannya itu tidak melewati pasukan. Ini di tempat itu saja. Ya ini, ini beberapa hal yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya ketika di perang Tabuk tadi, ketika mendapati negeri dari negerinya Nabi Soleh. Kemudian juga ini tidak ada air, tidak ada makanan. Berikutnya wamin ayatin ufar dan diantara tanda-tanda yang lain. Kati roh ikhtaju ilaiha bidal kawat. Ya dari tanda-tanda yang banyak. Yang lain yang mereka butuh. Ikhtaju ilaih kepadanya di waktu tersebut. Kemudian disemukan dengan kasih berikutnya. Walama intah ilahunat. Ketika sudah sampai di tempat tersebut ditabung. Lam yalka khusman. Tidak terjadi peperangan dan Nabi melihat sesungguhnya masuknya mereka Nabi dan para sahabatnya di negeri Syam negeri Suria ini di hadihi sana di tahun ini berat bagi mereka ini seorang kalau melihat ini pemimpin sudah diperhatikan, sudah bersiapkan pasukan yang kuat, ini dan itu perjalanan yang jauh, kemudian melihat tidak ada manfaatnya atau ada yang bahaya jadi tarik mundur, jangan dipaksa ya jangan kemudian dipaksa memang kemenangan bagi kaum muslimin tapi seorang harus perhatikan manfaat demikian juga madaratnya nabi menganggap bahwa peperangan seperti ini adalah sesuatu yang berat bagi para sahabat kemudian nabi pun berniat dengan sangat untuk kembali dengan pasukan yang banyak, orang katanya menjelek-jelekan sudah perjalanan jauh, sudah sulit sudah waktunya untuk panen dan itu malah perang Kemudian kembali kan itu kadang menjadi apa? cuma orang-orang munafik. Tapi kalau kemudian seorang pemimpin Perhatikan itu yang lebih bagus, ya kembali tidak perlu kemudian perdulikan celah orang mencela. Kemudian wasallahu alaihi wasallam, bin Rukbah, Saib Saibailah, Nabi melakukan perjanjian dengan seorang namanya Yuhana bin Rukbah. Ya, Saib Ailah orang yang tinggal di Ailah di suatu tempat yang ada di Syam. Di tempat yang waktu itu Heraclius di tempat tersebut. <tuh> Nabi melakukan perjanjian dengan orang ini. Wa ba'sa Khalidan ila Uqaydir Dawmah. Nabi mengutus Khalid bin Walid. Sudah masa Islam ini Khalid bin Walid. Ke Uqaydir. Ya, Uqaydir Dawmah disebutkan dia ini adalah orang Nasrani. Ya, huwa Uqaydir bin Abdul Malik, rajulun bin Kindah, seorang laki-laki dari Kindah. Maka nama itu menjadi pemimpin di tempat tersebut Nasronian, agamanya Nasrani. Ya orang Kristen. Ya daerah Syam itu memang dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang Kristen. Maka Nabi mengutus Khalid ke Ukaidir Daumah. Ya, saya lewat di Daumah ini. Ini suatu tempat antara Madinah ya dengan Syam. Ini lewat juga di sini. Di halaman 92. Ini suatu tempat 15 malam dari Madinah, 5 malam menuju Damaskus. Nah, ini lebih dekat ke Suria. Kalau mau ke Suria 5 malam. Kalau ke Madinah 15 malam. Berjalan jauh, bertemu dengan Nabi Sallam 15 malam berjihad berjalan Allah SWT. Maka di sini Nabi Sallam mengutus Khalid bin Walid ke UKID ini. Fajih Abi Fasolahu Aidon. Maka datangkan orang ini dan Nabi melakukan perjanjian, ya perdamaian juga. Warah dawudan mu lepaskan Kemudian disebutkan semua Raja Asalul ini sudah. Ini berangkat tadi ya di bulan Rojab, di bulan Rojab di tahun yang ke 9 dalam perjalanan yang sangat berat, membawa pasukan yang banyak. Kemudian ya tidak ada air kecuali sedikit. Walaupun kemudian muncul di situ barokah yang banyak. Kemudian Nabi pun kembali. Semua Raja. Kemudian Nabi pun kembali. Sunnah Sunnah Muhabbat darujuh. Ya, setelah beliau kembali dari pasukan itu, Amaro bihat masjid Dior. Nah, ini juga, ini turunnya ayat. Apa ya. manasal dunia? No walatakuaminulloh. Apakah orang yang ditumbangun masjid di atas tapak kepada Allah Sural telah seperti orang yang membangun masjid Dior ini? Maka Nabi ketika selesai dari perang Tabuk ini, kemudian beliau memerintahkan. Untuk menghancurkan masjid tiror. Ya, masjid tiror adalah masjid. Aladibannahul munafiq. Masjid yang dibangun orang-orang munafiq. Untuk mencahbelah kaum muslimin. Dan memberikan bahaya bagi kaum muslimin. Nabi merintahkan untuk menghancurkan masjid tiror. Wa kanakot akhraja dari khidam bin khalid. Dan adalah telah ukhrid. Telah dikeluarkan dari rumahnya khidam bin khalid. Ya Allah. Wahadamahu bi amri rasulillah. Malik bin duksum. Ya Nabi SAW memerintahkan Malik bin Dusum untuk menghancurkan masjid tersebut. Masjid dia ya, bangunan masjid. Tapi masjid untuk menghancurkan kaum muslimin, -um -um para rasul dan limanhar Allah Rosulah. Demikian juga mencari-cari untuk menghancurkan Allah demikian juga Rasulnya. Maka di sini memerintahkan Malik bin Dusum untuk menghancurkan masjid tersebut. Masjid bangunan masjid tapi dihancurkan dengan perintah Rasulullah. -rasul -rasul. Malik bin Dusum aku bani Salim. Sederhananya adalah dari bani Salim. Ada salah seorang orang ikut perang Badar. Wa Dan yang lain bersama dengan Malik bin Dusun ini yang diperintahkan Nabi untuk menghancurkan masjid ini. Masjid dihancurkan. ini dihancurkan. Ufturi mafi, berselisih para ulama siapa mereka ini. Waal masjid allazi nahahu Rasuluh, ya adalah masjid, masjid Tirar, Tirar ba'i adalah masjid yang Allah melarang Rasulnya ayakum fihi abadan untuk salat di dalamnya selama-lamanya selamanya. Ya ini jadi kejadian sangat banyak ini ketika di perang Tabuk. Melewati tadi negeri dari kaumnya Nabi Soleh. Demikian juga banyaknya dari tanda-tanda kenabian Nabi, -Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi. Ya, demikian juga melakukan perjanjian, demikian juga menjumpai di situ Masjid Dirar dihancurkan. Kemudian juga berikutnya, wa kana rujuhu min hadhihi, Gusti. Adalah kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan ini di Ramadan, di bulan Ramadan. Di ya, Rajab. Ya. Muharrab, Safar, Rabbul Awal, Rabbul Akhir, Awal, Jumatul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan Beliau kembali mulai dari Rajab berarti sekitar 2 bulan Perjalanan saja tadi 15 hari Ya kan Jadi beliau kembali dari peperangan ini di bulan Ramadan Min San Hatis di tahun yang ke-9 Wa unzilafiha amatu Taubah. Diturunkan di dalamnya itu kebanyakan dari surat taubah Wa atabaullahan sewajalla man taqalaba anduh salallahu alaihi wasalam Dan Allah SWT memperingatkan yang memberikan, menjelek-jelekkan orang yang tidak ikut yang tertinggal dari Nabi Sallam. Maka oleh seorang jelah makhluk sunatul mengatakan, maka anak Ali al-Madinah di zaman Khalum tidak pantas untuk orang-orang yang ada di Madinah dan orang sekitar mereka Minal arab dan orang pedalaman ayatoh Khalafu ar-Rosulillah untuk tertinggal tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah Sallam. Walajah ribu biang kusim an-nafsi, mananya? Walajah ribu ini mereka mendahulukan mencintai diri mereka, ya. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikum yaaribubu, jadi dan tidak mantas juga yaaribubu biangkusim mereka suka terhadap diri diri mereka an anamsi dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk celahan sore mendahulukan kecintaan terhadap diri diri mereka keluarga mereka, ya dari mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ya, wala ti tarihan. Ini ayat sampai akhir dan yang setelahnya. Kemudian Allah mengatakan wahmata dan mukminun al yang firuqafah. Ini juga hukum seorang belajar. Ya, seorang itu belajar samping yang lain itu berziat. Ada yang itu belajar untuk kemudian menyampaikan kepada kaumnya ketika berang dari peperangan. Jadi, utamaan seorang belajar mencari ilmu agama, apalagi ketika tidak ada peperangan. Maka ya, ketika ada peperangan saja, harus ada yang belajar. Ketika tidak ada peperangan, lebih lebih lagi di situ lebih penting untuk kemudian ada dari sekelompok kaum muslimin itu belajar agama, bukan semuanya bekerja. Kemudian Allah SWT mengatakan. Wa man kana al-mu'minuna alliy dan tidak semata-mata seorang-orang beriman itu li al-firqah semuanya berangkat untuk berangkat ke apa semuanya kalaulah nabaram ikuli firqah talaklah ada sekelompok dari setiap firqah golongan minum dari mereka qaifatun suatu kelompok dia tafaqqu fid untuk mereka mempelajari apapun di dalam agama itu ini tidak semuanya untuk kemudian berperang tidak ada di situ yang kemudian mereka itu belajar. Untuk apa? Bunyi mendiru. Kau mahu? Untuk peringatkan kau mereka ida rojo ilim apabila mereka kembali kepada mereka. Ya, apabila kaum yang datang lagi. Lalu, iah darun, sehingga mereka, ya, semoga mereka dalam keadaan mendapatkan peringatan. Kemudian di menukasi saya boleh berpendapat bahawa nafar di sini, ya, itu adalah orang yang bersama dengan nabi yang ikut berperang. Jadi. Ada juga yang harus menemani nabi, memperhatikan apa dari syariat yang ada. Beliau mengatakan di sini menutaskan. Baganala kami hendak, maka jelas untukmu dari ini dari yang tadi. Watatoha dan kamu bilang mah turi Apa yang bersedih di dalam para ulama? Bahwa ini permasalahan ini ya. Ini boleh menutup dengan masalah ini. Bahwa anata Nabi rasulnya menurut penutusan. Sesungguhnya kelompok yang dia itu keluar. Umuladina itu apa? Hufidin. Mereka adalah orang-orang yang belajar di dalam agama. Bi suhbatihim Rasulullah. Dengan mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Menurut beliau ibn Qasir. Di dalam ayat ini. Kejadian ini. bahwa orang yang di itu belajar adalah yang bersama dengan Nabi. Nah itu menurut beliau demikian. Di kejadian ini. Bi hati al-Qaswati peperangan ini. Wa idara jauh antaru. Apabila mereka kembali ke negerinya. Antaru memberikan peringatan. Kau mohon kepada kaum mereka. Liuhat diru, mema taja untuk memberikan peringatan apa-apa yang dia itu baru, apa-apa sahaja yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Ya, setelah mereka minatin dari agama. Ini menurut beliau, karena demikian. Ini selesai membahas tentang perang tabu terjadi di bulan rojab, ya tahun yang ke sembilan. Di setelah Fatum Muka ini, ini termasuk akhir-akhir dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal di tahun yang ke 10 Ya, itu pun beliau setelah menang menghadapi orang-orang Quraisy -orang, orang di Mekah terus berjiat dan berjiat. Di dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala Ya demikian di sini. Subhanallahu dzalikalil kandar